Uztailaren ogeita irua larunba eta ipar uh, euskalegia, blokatua izango da, presoen blokeo egoera ikusita, blokatzea lapurdi basen afagoa eta siberoko bideetan ere agertu nahi dute bake eta bakegileak gileek anaiz funosaz gurekin, hori nahi egun egunon? Uztailaren ogeita irua bihar, aspaldi finkatu zenuten data, atzo behiz ere, eh, prokuradoreak jake seznal, eta ion parot preso atxikitzea erabaki duelarik uh, bon, nola ikusten duxiatzuko erabakia? Be aurre ikusten genuen ez da erabaki bate, eh? atzkoa audientzia zen eta eta ez da sorpresarik izan badakigu fiskaltzak zertan diren eta eta atzo fiskalak birretzi du uh, fiskaltza nazional antiteroristak duen uh, jagera berdina hau da E, preso hauekiko e, zigoja burrainokoa izatearena hots heriot tzigo baten aplikazioaren apostua egitearena e, Agerian uzten da azken hasteetan salatzen e, duguna eta batez ere e, gobernuaren aldetik inongo kudeaketarik ez egitearena gaio ge inguruan eta benetan... E, Euskallegiari uh, zorzaion aitorortza eta bakeprozesu hogi zorrgzaion aitorortza ez lantzearena auzitegi hauetan diren uh, fiskaltzekin. E, Justukirik spititza aipatzen genuen bergietan ejan du prefetak dena den zergazi blokatu e epaiketak eta justizia autonomoa zela beraz zortanez zela deus egitenna eta erabakia hola zela. Herrrik eh, ez pitzen atzoko hitzak, zuzenki ekagiak eh, izan badira, eh, komunikabiletan estatuaren eh, posizioaren agosa da eta ez da ez da gigagia. Eezteno eh, eh, eskaintza politikorik gogoetatzen eh, euskal egirako bere integraltasunean, Eta integraltasun hortan sartuz bakeprozesuaren aintzinamendua eta ondori guen e, konponketa, ez du behar guregtuko? Iritzi aldaketa bat e, eskatzen duzue, azkenean? E, Terrorismoaren kontrako prokuradoreak iritzi zaldatzen ahaldu? E, Noski? Politika penalak nok e, deliberatzen du? Fiskalak? Ez? fisikala horra politika penal baten aplikatzeko eta hori da leporatzen zaiena edo jartzen gira konponbide ikuspegitik manera eraikitzailean eta ogenera berakokudeak eta egiten dira edo gertatzen da gertatzen dena euskalergiarentzat edo beste presiopolitikoentzat eta Navarra da eta atzoko prefetaren hitzeekin hortan ez direla ez dira Eh, onarpen egoeraren eta arazoaren onarpen politiko batean eta segitzen duela estaduak eta hemen estaduak dituen eh, ah, arduradunen bitartez, eh, ikuspegi erepresibo batetatik beti ere, eh, kompontzen, funtsezkoa den arazo bat, eta nik rangonuk egeiago, geiengoak kezka Adieraz iduen, uh, arrazu baten uh, haintzinean, spitzek ez du ezer ulektu uh, azken urte eta azken sekuentzian egiten den lanari eta salaketari buruz. Uh, uh, ulektu nahi ez duena egian, ez dakit belariak, begiak, etxita den uh, simbolika? Uh, izan daiteke, edo izan daiteke ere posizio baten uh, hartzearen uh, Erabakia ez dakigu ikusiko, ikusiko dugu, e, larun batean nola iragango diren gauzak eta benetan e, zer izanen den e, estadoak e, gai horrekiko hartzen duen posizionamendua. Justuki, beraz, Errik Spitzekin buruatzeko, me prefetak zigorrak izan daitezkela errandu, lege haustea delako simpleki, eh, pretsan bereitzak atera dira. Horrekiko, zer uh, gibilerea egiteko uh, gogorik ez dautzi maiten? Uh. Da bat ere, uh, urtahilean uh, desoientzia zibiletik tiratuko dugun uh, dinamika horren behi maiten dugunean uh, ez da apen uh, simbologian gelitzeko. Beti itza bete dugu, errandakoa egin dugu, ahmakabetzea zer zen. Ez bazen zen ekintza bat. Hauk? berdina da, eta, eta ez dugu atzera botako. Eta autetxiak, e, zenta hor autetxen e, ere hor dira, autetxiek zer diote, elkargo koburuak zer dio, genre etxegarai, beti bakebidearen ondoan e, ikusi dugu. Honik ez dut hoien izenean itse egingo, baina antsegurdena da, guka gurtzen dugula azken a, aste hauetan eskolegian. Egin den lan guzia, tanik jango nuke, nola laguntzen ari den, nunbait planteatzen ari den ekimen hori. Ogek egin nahi du denek ba besten dutela, ez. Baina, dena da, gaur egun, autetxien gehiengo eta uzapesen gehiengo haundia, konsiente dela, jon eta jakesen, atera bidea, baldin bada, eriot zigoja, hemen, Euskal Herriaren zat, Euskal Herrian bizidiren entzat, zatera, gile, eta, eta norbanako, jasangaitza izango dela. Denak ados gira egiteko ide hori egin dugula, era ikidugula, desa dostasunako gira. Politikoki geroari buruz zer nahi dugunez gira ados izango, baina badakigu iraganari lotutako eh, ondorio guzi horiei eman behar zaiela benetazko eh, konponbide bat, eta konponbide bat erantzuten diona elkarbizitza berri bati eta hau ezin dela pasatu eh, eskubidea ukatuz eta mendekuaren eh, mendekuarenan ola izan eh, bai, gainean oinagituz z eh, ez edo aterabidea nuke egongira benetan impactatuak eh, egongo diren hausapez eh, eh, Kasi guziekin, eta egia esateko, egiteko, egon ez girenekin, ba, izan da, ara, agenda arazo baten gateg, eta, eta gu agituak gira. Agituak gira, ikustea badela honakpen hori. E, hau da, diagnostikoaren inguruan ados gira. Gaur egun, joan eta jakesekin, e, eramaiten ari den bataila eta fiskaltzak e, mutu gerainoko apostu hori egiteak sortzen du kezka. Eta uler egiten zaie. Eta hola ulertzen tzen da, zendako, hainbeste eh, erikoetxe ari diren komunikatzen zen. Da denen interesada, egun horrek oiartzu naukandezan, e egun hori ongi pasadadin, eta idei hori ipage euskalegia paralizatuko dela, banunbait, mugimendu horretan, inskribatzen dira, eta laguntzen da. Eta gu agituagira ikustea egun Zene horiak hartu diren, ez dira nehoritikiak. Zene hori eta zarizirak. Baina harina ez garaio guziak. Aturusak e, aldituak, e, higeririkoa gertiak. Noski, horrek suposatzen alduen, keisu eta guziarekin. Baina egiten da. Egiten da eta bainera esplikatuz e, eta gukera maten dugun mezu hori eraman ezta. Berdin zeseiaren zat eta berdin turismo bulegoentzat. Inoiz ez da hainbeste komunikatu. Bak prozesuaz eta presoen gaiaz. Horregatik, lehenagoa, bisatu nahi izan duzu, justuki blokatze egunaz, haintzin e... komunikazioan dia eginda? Noski, goreikiko? alde batetik beti hola egindu gulakotz, gure nikaren gonuke, gure ADN da, beti gauzak haintzinetik uh, erran, eta batez ere beti partekatu dugu. Sekuentzia hori, e, ez da egun batetik bestera sortu, badu hilabeteak lantzenari garela, gure ahemanetan, bilkuretan, Pauzo hori emateko uh, diren uh, diagnostikoak egin eta emateko, eta guretzat zen hemen eta badakigu, jende batekola labiziz duela, guhez gira hor izohatzeko. Guhez gira hor hemen bizidena izohatzeko, edo onera e, bisita egitera izohatzeko. Guhor gira momentu estrategiko baten uh, erabiltzea, adierazteko badela hemen arazo bat, Eta hori, konponbidea bidea eman behar zaiola. Eta ez dela ematen, gainean, ez gaituztelakotzen zuten, eta mespretsatzen dutelakot, azken urte luzetako lan hori. Eta maila horretan jadanik, ogoita iruko ekintza bera kau da. Nik uste dut, ipar euskal eriko uh, hainbat diendek inoiz agian entzun, et zutena gai hori buruz, dakitela gu badu, asteak, Arrimandoa girela egitura esberdinekin eta kudeaketan girela manera goxoan pasatzen da. Manera goxoan pasatzen da. Jendeak eskertzen du ohartzen baita ez dugula egiten hori hauen izujatzeko edo lanier baten sortzeko eta norbanakoekin ere bagira Eta ongi pasatzen da, asegeta ordenak egongo diran, bai. izango dira. Iz, noski. Iso jatze sentzazio hori dutena, hori nola hori ikusi duzu edustuki? Hori ba, antolatua da, eta, eta blokatze puntuetan a, egongo da, jende bat, e, mediazioak eiteko, jendea lasaitzeko gero segordena da, a, a, a, egongo den a, agian desordenari, beste batzuk, desorden handiagoa, Ekarriko dutela, baina hori horien ardura izango da, eta biar hartuko dituzten neogiena. Uh, Ganaizu prefetaren neogiena, poliziaren presenziaren dibidaz. Uh, beraz uh, izango da hitz egitekoa hori ba, uh, biharko uh, buratzeko alere elkarrizketa nola antolatua da biharko eguna, hitz orduetara urbiltzea eta uh, izen haman behar da entzinetik uh, berdin horretarazteko ere tenoreak eta bai, estuzo gogoan ditut denago gogoan bainan, geienak dira amahak eta amahak terdiak uh, artean noski be, uh, ez da behartu ha E, inskribatzea, guk eskatzen dugu, bantolaketarako beti erretxago delakotz, ordoan noskiak ertu itzordura, tisortak soinean dituztenentzat eta han diende bat egongo da, errezibitzeko eta esplikatzeko eguna nola joango den. Eta, zer izango da? Bada? Ik, ikusiko dugu. E, ikusiko dugu. Ez dugu, ez dugu finkatu gure buruari e, mugarik, eta biak, egunaren e, iraupena izango da blokatzearen araberakoa. Mm -hmm. Untxa, hebe hortan ostiko dugu beraz gaurko uh, elkarrizketa eta jamezala biak uh, blokatze eguna uste dut uh, diendea jakinean uh, dela. Haneiz funosaz, milezker? Zuei.